І таки добилися води. Вона бухнула вгору і потекла в рівчак. Але замулена відливала червоним. Тоді навчені смертю солдати стали копати далі, поки не добули тіла. Солдати розшукали на згарищі штурпаки, викопали яму трохи отдалік від криниці, похоронили вбитих, а вода тим часом очистилася, і вже можна було нею угамувати спрагу. Солдати пили з пригорошень, збризкали запалі груди, зросили порубцьовані зморшками чола і, трохи посидівши в задумі, тут же біля криниці, лягли спати. Вранці солдати навидовбували у городах картоплі, спекли на багатті. Поснідавши, взялися до праці. У рівчаку, куди стікала вода з криниці, двоє замісили глину, третій назбирав на згарищі обвуглених дощин, зробив форму для цегли, приніс скопиці сіна на розміс. Восени, коли вслід за туманами і розвіяним духом прілого листя наступили сльоти над руїнами села, піднялися стіни типової для галичини хачини – сіни, кухня, світлиця комора. Стіни були зведені на старому кам'яному фундаменті з обкуреними плитками, ніби з поміжних палили мушкети. Солдати поки що оселилися в коморі, приробивши в ній широку піч і маленьку кухоньку. Комору і стіни вкрили сніпками сухої трави. На початку 20-го року одна хатина була готова, а для двох інших солдати формували цеглу біля криниці. Допомагали їм три молодиці. Під руками вешталися дитиська, мабуть, солдати взяли за жінок удів. Руїни заростали бур'янами. Глина зі стіно сідала, недогарки трухнявіли, комени пообвалювалися. Але на стежці до Криниці появлялося все більше постатей з коромислами рослиновій будівлі. В середині літа – Колесо підводи знову порізало подорожник на шляху. На підводі везли старий ткацький верстат. Збоку на прив'язі, розмахуючи хвостом, ступала телиця. Поперед коня бігло цуценя. У березні 18-го року росіяни забрали Онисима невечора на будівництво мостів під Дібрів'янами. Клали тоді три мости – на порожніх бочках, на понтонах, і розпочали великий дерев'яний міст на майбутнє. Фронт тягнувся уздовж Серету. Окупи були вириті на високих обривистих берегах річки, а в села, розташовані в долині, солдати ходили брататися. Мости через Дністер росіянам не передалися, їх наприкінці літа підірвали перед носом австрійської армії, що розпочала наступ. Австріяки окупалися уздовж Дністра, рибалили, спостерігали за росіянами, за рікою, яка перешкоджала брататися, а вишурами гвалтували молодих буковинок. На Галицькому боці відбувалося те саме, але була маленька різниця в ставленні до місцевого населення. В Галичині дівчат називали полячками, а на Буковині – русинками. Онисим ночував з майстрами селян. Та вони не мали постійних квартир, їх, мововець, переганяли із стійбища на стійбище. Займаючи оселю, солдати шукали в погребах і під стріхами заховані пожитки. Господарів заставляли варити самогонку, а господин наповнювати чарки. Вони не раз вранці бачив, як селянин ходить по оборі, мов зачумлена курка, не в змозі пережити наругу, вчинену над жінкою чи донькою. Так він крутився довго, кусав губи, спльовував, тоді йшов до стені чи до комори і тихо скиглив у сутінках. В ту пору Онисем не переймався чужим горем. Самогонка, вискливі ночі і безтурботність одурманили голову. Якось вночі росіяни несподівано відступили, а збоку Каспарівець, переправившись у городку через Дністер, в дібрів'яни спустилися стрільці які до цього стояли легіонами на Буковині. Всім мобілізованим на будівництво мостів звеліли зняти російський однострій і переодягтися в австрійський. Того ж таки дня перед іконою Христа вчорашні Теслі прийняли присягу і були відправлені до Вижниці рубати ліс. На початку зими